Parlem de lletres. Doncs ja tornem a ser aquí, com cada dimecres, presentant-vos llibres perquè agafeu idees, perquè sobretot us animeu a introduir-vos a la lectura i ho fem amb Dolors Sàrries. Molt bon dia. Molt bon dia. Avui ens posem, no sé si bastant femenines, no? Sí. sí. No sé si per bé o per mal. Que, bueno, que... Jo primer us he de renyar. D'entrada, ja. Ja, ja sí que comencen bé. O m'ho de renyar, perquè jo no sé si feu els deures que us poso quan em no. feu fer recomanacions, jo, jo em faig recomanacions amb tota aquella emoció i amb aquella alegria i després resulta que no em m'heu llegit. Oh, o no ho sí. sabem, potser sí. La, potser de... els nostres gens els han llegit, tu Clar. jo no t'ho pregunto. Fas bé, fas bé Fas bé de no preguntar-m'ho. Doncs perquè... avui és just un llibre que vaig posar per deures de l'estiu. D'allò, abans de marxar, que al juliol sí. vam dir tot de propostes Exacte. per doncs l'estiu. Jo vaig fent la meva llisteta. Tu les vas llegir, progressivament. eh? Progressivament. Llavors, avui toca una que era bastant, bastant llargueta, que vam dir, vam recomanar que era Mantis. Com quant de, de Castro. Home, el llibre deu unes 400 pàgines. Però són grossetes, eh, les, les ratlles. Vull dir, són d'aquells llibres eh, que no són, afortunadament, a l'edició de Butxaca de cutre, sinó mm. que són tapa dura I que ho pots llegir tranquil·lament. tranquil·lament. Vull dir, que ha sigut un llibre... He disfrutat molt, amb aquest llibre. Mm? Sí, ja en parlarem. No coneixia l'autora, o sigui, tampoc és que sigui una persona tan coneguda. Vull dir, de fet, eh, com a llibre, com a autora de, de ficció, és el segon llibre. Eh, ella havia escrit algunes, alguns estudis de literatura, sembla, sobre Rosalía de Castro, perquè ella gallega. Hi fet algun estudi sobre Rosalía de Castro, però, de fet, com a novel·lista, és el segon llibre. El primer, que ara ja recomano els autors i nostres oients, que penso llegir-me, per tant... Ja ho dius, o sigui, t'ha convençut el segon i per tant sí. tornaràs al primer, llavors, no? Sí, llavors jo, la gent que no hagi llegit aquest, els suggereixo que llegeixen el primer perquè eh, he parlat amb alguns companys que se l'havien llegit el primer, que no el segon, per si sí el primer, i alguns mm. el primer i el segon, m'han dit que el primer l'han trobat més interessant que el segon. Ah, sí? Per tant, Uh, si algú no ha llegit el d'avui que eren mantis, com a deures d'estiu que ja ho sabem, Dolors que, ja ho us sabem. Record, us recordo us podeu apuntar el primer que no he llegit i es diu punto". El títol I és curiós. I, Y, eh? Punto, allò que diem. Va, que diem I punto. I punto. <ríe> doncs això, I punto. O sigui, no hem de dir I punto, no, no hem de dir amb èfasi. I, I, I punto. A més a més, <ríe> és de l'editorial Punto de Lectura. Hosti tu, o sigui, això és, és ferme, eh? Sí, vull dir que sí, això va ser publicat al 2008... 2008, mm. i l'autora, repetim, és Mercedes Castro. Molt bé. Pel que sembla, el primer llibre aquest d'Ei Punto sí que podríem considerar-la una novel·la negra. Uh, però des del punt de vista pel que veig aquesta senyora estudiant els personatges d'una i de l'altra novel·la és una senyora que els seus protagonistes són dones, com deies tu que començàvem a un punt femení avui al nostre programa de, de llibres, uh, les seves protagonistes són dones però són dones que normalment han de lluitar dins d'un món d'homes amb unes professions doncs, uh, on, han de, on són majoritàriament masculines uh -huh. i on la dona s'ha de guanyar molt bé la seva posició, per exemple la primera esta que está que de punto eh, la seva protagonista es una comisaria de policía. Ostres, sí. Que evidentment és una feina tradicionalment masculina. Mm -hmm. eh, les, ella es veu que es diu Clara, la protagonista, i és una dona doncs, que, a part de ser una gent de l'autoritat, doncs, és una persona que està casada, té la seva família, mm, ella eh, ha, de, ha de fer doncs el paper de mare mestressa de la casa que normalment acostumem a fer la majoria de dones, però a més a més s'ha de fer respectar davant dels seus companys, però no solament fer-se respectar, sinó demostrar que és competent i, i Bona a la seva feina. Sí, Tenir... demostrar-ho al doble que ho faria un Al doble, home. perquè si per exemple, davant d'una determinada actitud, es veu que pues, una dona, o si sigui, un home, quan tens un detingut, a la millor aixecant una mica la veu i a intimides, doncs ella, per aconseguir el mateix, a la millor, doncs, s'ha d'apuntar a dir paraules grolleres a ser una mica més desllenguada del que potser ell al el seu ah. natural seria, però per fer-se doncs que veguessin els seus combats que ella no és xica, no? Vull dir, que ella també és així. I llavors es veu que la novel·la, a part de presentar aquest personatge, també això que té com un, algun confident, li explica una història molt interessant d'un món, d'una cosa mafiosa, i llavors aquí es desencadena alguna novel·la bastant d'acció. Pel que t'agraden a tu, de novel·la negra. És a no? o sigui, això és eh, negra. D'investigació i, en fi, com dèiem, amb una dona policia com a protagonista. Sí, i espanyola, que també és curiós, perquè tampoc sí, en tenim tantes, ex excepte la de aquella de la Petra Delicado, que mm. n'hem parlat alguna vegada, sí. tampoc és que en tinguem gaires més. O sigui que recomanem aquesta primera punto, novel·la que quan l'haig llegida ja, ja la diràs, comentarem. Ja ens ho, diràs, ja ens ho diràs. Però avui ens centrem en, en la segona, segona novel·la d'aquesta senyora que es diu Mantis, que per cert aquesta primera que us deia, es veu que va tenir es va, ser, va ser traduïda al francès i se li ha donat un premi a França com a novel·la ah, revelació. Sí? Ah, és a dir, que aquesta senyora uh, malament no escriu. I us ho dic que no malament no escriu perquè aquesta novel·la que m'he llegit M'ha sorprès. M'ha sorprès moltíssim, perquè potser us ho hauria de dir primera, no és una novella negra, tot i que sí que té un misteri, és a dir, és una novella gòtica. Jo no havia llegit Ui, mai res vol dir això? gòtic, una novella llavors, una novella gòtica. Molt fosca. No, gòtica en el sentit d'aquests que veiem pel carrer que van vestits de gòtics. Sí, sí vull dir que tenen de un... negra, amb una estètica sí. molt determinada. Sí. sí, doncs això, aquest, aquest tipus de, de manera de vestir, respon també a una manera de funcionar. No? A, a, hi ha literatura gòtica mm. que, a veure, els antecedents de la novel·la gòtica, perquè ens entenguem, serien, posem-nos, el Dràcula. Per exemple, el sí. Dràcula doncs, era un personatge que viu am un paratge tot misteriós, on normalment és un castell, eh, allà on habita el personatge, doncs són certs eh, atormentats, que tenen alguna, pues doncs, el cas del Dràcula evidentment xupa sang, uh -huh. eh, viu, viu la nit, no sí, això no de no la claro no els agrada massa. No els agrada són molt blancs de pell. Uh, com els gòtics, que sempre van molt blancs de pell i vestits de negre. Mm -hmm. uh, després... És a dir, que dels vampirs amb els gòtics va molt bé, és, no? És que, de fet, uh, em sembla que l'estètica gòtica ve d'aquí. Llavors, tot aquest tipus de, de literatura que neixia amb, aquests, amb aquesta mica d'escenaris i amb mm -hmm. aquests personatges, s'engloba dins la novel·la gòtica. És a dir, sí que poden haver assassinats i tal, però no és una novel·la negra, sinó que és una novel·la gòtica. Mm -hmm. I llavors aquesta està situada a l'època actual... I per què dic que és gòtica? Doncs és gòtica perquè la protagonista, la, la protagonista de la història, que és, eh, ja us ho vaig comentar quan vaig recomanar el llibre, és una persona, és una cuinera, mmm, doncs ella d'entrada vol retratar el món de, de la cuina, de l'alta cuina. És a dir... Que com dius, eh, la cuina de, de, de cada dia, les dones dominem, eh? Sí, però, però l'alta la cuina... L'alta cuina és Ferran Adriàns... Exacte, excepte i... la Ruscalleda i poques més... Sí. Sí. Normalment són, és un món sí, també masculí. Sí, els xefs són homes. homes. Llavors, ella ha de, ha de demostrar davant d'aquest món masculí que ella doncs, val i és vàlida. Per tant, ella el que té, partim d'una senyora que es diu Teresa, uh -huh. que té un restaurant importantíssim en una capital que suposem que és Madrid. I és un restaurant però de lo bo millor. És a dir, allà hi passen tot el famó CEO, tota la gent, de, no solament artistes, sinó que també doncs, hi van gent de la televisió grans editors... D'aquells d'estrella de Michelin que venen recomanats, no? Sí, eh? Vull dir, però allò que dius bueno, si no, que només per aixecar el vas ja pagues un coco. Uh -huh. sí. doncs però aquesta senyora, això és la seva vida pública, però llavors, a la seva vida privada, aquesta senyora viu en una zona jardinada dintre de la ciutat, rodejada per una, per una mica de bosquet, perquè és una senyora doncs que té bastants possibles, que després sabem per què els té, i entre casa seva per una porta que s'obre una reixa i entre am un jardí tot peculiar i aquest jardí la condueix a casa seva que també té la forma d'un castellet, mm -hmm. amb una mica de merlets a dalt i una llum com si fos realment un castellet, ésig, com la casa de Sicòsis. Per dir-ho així, m'enteneu? Que un <laughs> i ens petit... situes, i situes ah, en un tu ambient. Vas... Tu descrius moltes coses. Una vegades. mica tens, no? Sí, per tant tu dius coia, que ja que estava hi un lloc, una mica, a més, a més a més la cuina és immensa, després ja la sala de lectura, després passes per la biblioteca. llocs estan grans i a freds, que puja no? Dalt, que, que et fa una sensació de pau, de estar allà. Sí, llavors ja veus que aquest personatge que és cuinera no és tan clar la cosa com ens mm. la pinta no? cal dir que jo no us puc explicar algunes coses al final, clar no. No, ni, final, ni algunes coses del mig ah. eh? perquè aquí està, alguna cosa de dir però m'he d'entretenir amb o sigui, unes altres coses eh? que, que, gairebé, que gairebé quan comencen la novel·la ja ens comencen a sortir històries, històries, històries que, no, que ens desvetllarien una mica la trama sí, o te la pots imaginar és a dir, entres amb aquest castellet, aquesta dona, i veus que aquesta dona la nit té insomni. Uh -huh. val? Té molt insomni i llavors és quan li agafa la rauxa de cuinar. I llavors allà en aquella casa cuine a la nit. Fa experimentació. Moltes hores a la nit. Uh -huh. De tal manera que l'endemà al matí arriba la seva amiga de l'ànima que és sòcia del seu restaurant juntament amb el chef, del restaurant, el jefe de cuina, i llavors... Uh, aquests tres són els tres personatges que tenen més relació amb ella tot i que sigui a nivell professional però que també són amics d'alguna manera i es preocupen d'ella sí. doncs ella arriba l'endemà amb un taxi, no condueix el taxi la ve a a la porta i ella va amb una sèrie de tàpers grossos cap, a la, <ríe> que el, he fet, això. cap al restaurant I llavors porta el menjar al restaurant i diu, avui farem això porto. Eh? i li direm tal cosa Sí, va fent experiments i innovacions cada dia. Cada Però ningú dia. sap què és allò. Ja. Yeah. És a dir, ella diu o el del plat i llavors diu que, que posin doncs això ho, ho acompanyarem d'una manida de rúcula i llavors mm. ells preparen la manida, preparen... És a dir, ella porta la, la base. El plat principal. I llavors... Sí, però la base. Llavors mm. els altres l'acaben de fer. És a dir, si s'ha de gratinar, si s'ha de posar en una cosa que l'acompanyi, etc etc. Mm. I això ho fa durant la història, o sigui, l'estona que, que dura la novel·la, doncs ho fa unes quatre o cinc vegades. T'explica que anteriorment doncs també ho ha fet, però tu només te n'explica en detall quatre o cinc vegades. Tot això va barrejat... Eh, clar, això ja t'interessa. Ja, t ja que aquest personatge és una mica sinistre, perquè, és clar veus que què fa que les de nit? tu penses l'endemà al matí com s'aixeca aquesta dona. Clar, I com té... va treballar, quan dorm. Com va Exacte. I llavors veus que, a més a més, al matí t'explica com es vesteix. I es veu que tot és roba de marca. És a dir, ella es posa seus, eh, el seu bolso hermé, la seves... les pantalons levis... Bueno, ella tot és de marca. És marca. És a dir, és, jo me l'imaginava com El Diablo Viste de Prada, sí. la pel·lícula, vull dir sí. que surts impecable de casa, sí, sí, sí. perquè va amb uns talons, una sabates també de marca... I a més, aquelles persones dones imponents... No? No? Sí, perquè a més a més te la descriu com una dona que es fa mira. Mm. Per tant, surt, de, baixa de l'escalinat aquella, baixa i li espera la seva amiga, pren un cafè a la cuina i, i ella ja baixa impecable, no? I, tal. I tu dius, bueno, doncs aquesta senyora ha estat treballant tota la nit i llavors la seva amiga més d'un dia li diu «Escolta, allà al jardí, aquell, aquella mica de cabaneta que tens que, que la gent suposa que és un forn per fer carn a la brasa mm. com una mica de lloc, així, diu... Com és que es veu que surt fum? I ella diu, "Es que la nit ha guisat, he fet la base, i clar, ara es deuen acabar-se les brases de, de coure's. Però allà no hi entra ningú, i allò està tancat a pany i clau. Per tant, tu... Podem imaginar qualsevol cosa. Clar. Tu vas avançant la història i vas dient vols dir que la meva imaginació no va massa enllà? Vull dir que aquesta dona se'n va allà al restaurant i veus que té una certa al·lèrgia al tracte humà a fer, diguéssim, el que fa normalment una persona d'aquesta és a un restaurant. sortir de saludar, si hi ha un personatge important, si ve un ministre, si ve un actor... Allà ella una, en... una mica les relacions públiques. Això l'hi obliguen a fer, però ella no ho faria i ho diu, no? Jo, això és la part més pesada de la meva professió, no m'agrada estar entre fogons i remenar cassoles i tal. Llavors... Tot això també et va explicant la seva infantesa. I vas reculant per què ha anat a, a viure en aquella casa, en aquesta casa que és com un castell, perquè quan els taxis la deixen davant, li diuen, caramba, jo li en castellà, eh? Vostè vive en un castillo. No, no, I diu, és es que ha estado en cierto reparo, un poco de miedo. Eh, saps? Perquè, a més a més, ella té una bombeta, una, just un fanal, mm. davant mateix de la, de la porta, i, I ella es preocupe de que es trenqui sempre. És a dir, ella tire pedres perquè no vol llum allà al davant. Hmm. O sigui, sí. tot molt misteriós, eh? Tot molt misteriós, bueno, però, clar, això va avançant. Uh, el personatge, mm, allà al restaurant, es troba, per exemple, un bon dia que li ve un editor que te'l deixa, però de volta i mitja, a caldo. <ríe> És a dir, els editors, els bibliotecaris i els llibreters... Sí? Fatal. Surten, sí, concreta o sigui, Bibliotecaris no, mentida. Llibreter, editor i agent literari queden retratadíssims. Fins i tot en una entrevista amb ella li vam dir, escolta, has tingut algun problema que has volgut venjar-te amb aquesta novel·la? I ella diu, no, no. Diu, jo el que critico amb les meves novel·les és als estereotips, els personatges que són molt afetxada i que a l'hora de la veritat estan buits per dintre. Llavors, he conegut per la meva professió mm -hmm. a molta gent d'aquest mundillo que són molt, xerra, molt xerraires i que venen funt, però bé. que en realitat són personatges buits. Llavors, i diu, com que jo no m'agrada aquest tipus de persona a la meva vida, mm. he volgut eh, carregar-me'ls amb ells i demostrar que aquesta gent no són responsables amb la seva feina ni amb res. O sigui, un missatge bastant directe. Sí, ella diu que vol, directe, eh? vol eh, exactament això, criticar i posar i realment retratar una mica la situació i dir que aquesta noia que en al fons tots podem pensar que és una noia dolenta per la sèrie de coses que podem imaginar Sí, no, que la que no que fa, imaginació és poderosa. Exacte. Ella diu que això ho fa m, perquè una persona acaba actuant segons el que ha rebut a la seva vida. És a dir, si a tu t'han educat, com és el personatge aquest, mm. amb una mare molt dominant, una mare que la matxacava però horrors amb aquesta noia. És a dir, una mare que era una gran cuinera i que obligava la noia a cuinar perquè n'aprengués quan ella tenia l'edat de jugar. Una mare carregada de manies que no podia suportar sortir al jardí perquè trepitjava l'herba, li semblava que allò era un, una manera de contagiar-se de moltes malalties. De brut, com si estigués brut. brut. Una dona que era interessadíssima, que només estimava el seu marit, o fer veure que l'estimava, el pare d'ella, pels diners, que va arribar a tancar el seu marit amb un manicomi perquè era un home un felí, era un home feliç vull dir que amb la seva filla s'entenien molt bé a la millor la portava al circ hi ha una escena molt entranyable i la nena i el seu pare doncs se'n van al circ i quan acaben diu quina llàstima que aquests animals, els elefants estiguin lligats sempre i tan grans com són no puguin ser lliures i ell diu vols que els deixem anar? I es queden amagats quan marxa tothom del circ i quan està tot en silenci la nit van tots dos i deixen anar lliures els elefants. Evidentment, els enganxen. El pare de llavors mare una mare... I es munta una de grossa. Llavors la mare va ser la gota que li va anar bé per dir que el seu pare eh, estava no sonat estava i que s'havia tancat amb un manicomi. I llavors sempre diu que la filla ha heretat eh, aquest, aquest gens dels, del pare i que per això la nena és una nena una mica rara. Tu simpatitzes amb la noia odies a la mare, ella s'ho fa bé. O si sigui, realment és una mare molt dura, no? És una mare molt dura, i llavors, quan veus aquest jardí, especial, aquesta casa especial, aquesta mare, que és més aviat una madrasta de conte, tan adones que tota aquesta història està basada en els contes de la nostra infantesa. És a dir, la madrastra, com podria ser, per exemple, la de la ventafocs, sí. eh, que porta la poma, que ella ha fet un espòssim més allà amb el verí per enverinar la poma perquè quan se la mengi s'enverini, que doncs la casa que sempre aquestes cases d'on hi ha logro, on hi han els dolents que sempre són cases molt altes, molt fosques, molt, molt, molt amb grans, amb moltes ombres i racons. Exacte, aquests jardins on els nens es perdin i no poden tornar perquè resulta que no saben el camí de tornada. Mm perquè, doncs, ell ha volgut fer com una mica de recreació d'aquest món de la fantasia de la nostra infantesa i donar-li forma amb una novel·la gòtica utilitzant aquests elements. O sigui, però però tu creus. Però, va, però, vull dir, ens n'adonem que, que, que està... No. Clar, és que aquí no, està la història, no? Que, que si ho llegint, analitzes sí que ho sí, dir, no? jo, per no? exemple, analitzant-ho per, per portar el programa i perquè quan a mesura que vas llegint vas dient ostres, és que això no és ben ben novel·la negra, no? Vull dir, I dius, això és més de novel·la gòtica. Però perquè i quan vas ja enfilant, adones de que tot això Uh, té un, o sig, hi ha una estructura darrere que està uh -huh. vaia, realment es va muntar, perquè ella diu, "Tu has fet aquesta novella després de l'altra amb dos personatges molt diferents", diu, "Si us he de dir la veritat, les estava fent alhora. És a dir, jo no volia fer una novella a continuació, diu, sinó que jo tenia dos personatges femenins al cap, una, d'una determinada manera, i l'altra, d'una altra. Per exemple, la policia, doncs, no és gent pija, va vestida molt de batalla i tal, l'altra era molt contraposada amb l'altre personatge. És a dir, mm. jo tenia dos personatges femenins que volia retratar. Volia descriure, o sigui, criticar aquests mons falsos que hem dit abans, com, per exemple, el de la cuina, de l'alta cuina. Perquè, segons ella, l'autora, sí. aquest món està molt onflat, innecesàriament. I llavors ella volia posar un ha un debat, hi ha un debat, eh, amb això... Rediculitzar-ho o sigui, una mica. Clar, o sigui, hi ha un debat realment de, de perquè conquestat ara tant de moda això de l'alta cuina, no que li em durem tanta importància i Ferran Adrià i tots aquells sí, Jo crec que la cosa ha passat de baix. Que, que sí que deu haver hi realment un valor d'art al darrere en segur, en, en, segur però no sé si et diria no? aquest art d'una àvia d'aquestes nostres que feia aquells canelons, que Ui, usa, aquells canelons deliciosos, allò no era art també, mm. tan només que una deconstrucció del faranari, sí. eh? vull dir, no és una, una altra una manera... Una mosca, xapa, truta, patates segur, exacte, segur. Vull, dir, vull dir, no sé és una altra manera de fer art, doncs ella això diu que n'està una mica tipa això. Ja. i ho volia criticar amb el llibre de tal manera que quan la gent menja ella diu, faré una cosa faré un plat únic cada dia perquè ella té un programa a la televisió on parla mm -hmm. de cuina amb una sèrie de contertulians. I això també l'ha fet molt coneguda i molt famosa. Per tant, també ve més gent al seu restaurant. Clar. I sempre i què faràs de nou? I què faràs de nou? Diu, doncs mira, saps què faré? Mm, fareu un únic plat diari que només es menjarà aquell dia. Vull dir, I ningú més el podrà tornar a provar més. Clar, I encara té més Clar, gent perquè vol anar. Però el millor el plat es diu no sé bigote d'editor la... con patates panadera i guisado a fuego lento sí. uh, i clar, té uns noms que li diuen, per què posis aquests noms? Diu, doncs, mira, perquè trobo que són literaris i són mm, inspiradors. inspiradors i llavors tu tot això es clama aquests plats dius, carai, no? Això? I resulta que la vigília ha anat a sopar amb un editor que el vi ha tingut et fa sospitar però clar, tu tot això vas pensant que no sigui un joc de l'autora amb tu, que no hmm. penso desvetllar si ho, si és, ho és o no, no és. Però sí que el personatge, doncs... Eh, <coughs> Perdó, et fa agafar ganes de seguir llegint perquè dius, bé, al final això és un joc, això al final sóc és veritat. Sóc, mal sóc jo que soc malpensada. Sóc jo que d'entrada m'he pensat que aquesta novel·la, amb aquestes primeres pàgines, amb la descripció, o és simplement un personatge normal i corrent, sense més perquè hi ha un periodista que l'entrevista i li diu és que, escolti, vostè, entre els títols que posa, la casa on viu, <ríe> diu, i que sempre hi ha llum a casa seva per la nit, hem arribat a pensar que vostè és una mica draculina. I ella es posa a riure i li diu, diu, a veure, mira a quina hora m'estàs entrevistant, diu, les dues del migdia, diu, aviam, tu has vist mai un vampir que surtin els de dies pel carrer? I ell diu, no, diu, no, no fotem, vull dir, veure, diu, hi ha una mica de místic en tot això, diu, potser em ja interesse tenir tota aquesta escenografia Clar. per vendre el meu producte. Clar. I llavors dius, i aquesta dona no té mai confiança amb algú perquè entri a casa, algun personatge de la qual ella s'encarinyi, doncs hi ha un personatge que entra, que és un tio molt dur, molt dur, que potser és l'únic que l'arriba a, a castigar amb ella, no? diguéssim, a castigar en el sentit de que ella ha de callar la boca perquè el tio és més poderós com a personatge. Mm. I aquest personatge sí que entra a la casa i i, diguéssim, surt de la casa i un altre ja torna a entrar. Ah, sí, que arriba a sortir. Surt entre. <ríe> per tant... No s'hi queda. I no explico més perquè, perquè arriba un moment que la novel·la es desboca i, I llavors, bueno, és una manera que te la menges amb, amb res, eh? I dic menjar, diria perquè va de cuina. Ja ho has ja. dit A més, és que clar, ens fa una mica de por, perquè com que la novel·la es titula Mantis, ja sabem Mantis. Quin, ja sabem l'animal i d'on ve tot això. Però a millor és un joc, Patricia. Mm, a la millor tot això és per enganyar-te. Mm. I perquè tu després et, et resolgui d'una manera que no et penses. No ho sabrem ho si no ho llegim. Si llegim. Sí. <ríe> Vé, Às, jo, jo igual, igual que ella, en, de, en aquesta novel·la, doncs, juga amb nosaltres de ai, això serà veritat, no? Aquest personatge que serà, en el fons? Mm. Tu també jugues amb nosaltres una mica, no? Home, micana. esclar, jo només us diré dos coses. Que és una novel·la que enganxa, que està molt ben escrita, potser mm. en alguns moments peque d'accés d'adjectivació, adjecti és a dir, que potser et descriu una cosa amb massa precisió, en alguns moments, després d'això te oblides fins i tot perquè el ritme eh, t'enganxa si no molt. Fa pesada, no, gens. Després, és una novel·la de relacions mares-filles, o sigui, això que dèiem abans. Mm. És un retrat... Que, que en aquesta relació mares-filles et poses de part d'ella, et poses de part de la filla. Sí, perquè te n'adones que les mares, o els pares, o nosaltres com a mares, són molt poderosos amb els nostres fills. Durant uns anys, quan els nostres fills són petits, vull dir, nosaltres som déus per ells. Mm. I en aquest moment, si abusem d'aquesta potestat que tenim, podem fer molt de mal. És a dir, mal canalitzat, això pot fer molt de mal. I ella el que ha volgut retractar retratar per paraules de la mateixa autora és precisament això, el fet mare de família. Sí. I, eh, I diu que en cap moment es pensi la gent que aquesta mare que surt aquí és la seva, és la seva que al contrari, que sa mare l'ha apoiat sempre quan ha escrit i tot això, però què sí que volia retratar aquest món. És a dir, fins en quin punt un pare és tan poderós que pot arribar a destrossar la vida d'un fill o fer que el fill sigui una persona diferent a la resta, no? Sí, sí, el poder que tenen l'educació, no?, al cap i a la fi, el poder sí. que té l'educació sí, sí, sí. ben portada o mal portada. Exacte. Eh? I això que us he dit, si llegiu, mireu això que us dic dels contes. És a dir, com els contes nostres infantils, sobretot els contes Oma, és que els contes de la majoria tots tenien uh, elements de por, eh? Home, Quasi tots, eh? Mai tant. Bé, tots, i a més i, a i a més inclòs, eh? que era el, el que tenia la gràcia de, no, del clar, conte, no? Perquè clar. les mares o les avies expliquen els contes quan arriba la bruixa, és quan s'irrecreuen, eh? Ah, i que si porta el nas a aquella manera, una barruga allà i no sé què doncs una mica és això mm. o Si sigui, jo us el recomano, de debò, mira, si m'ha agradat que em compraré i llegiré l'altre vull dir, això és una cosa faràs el retrocés sí, i aniràs a l'altre personatge així com el a, a del, del, del Montiagudo us vaig dir que el fin no m'hi ha agradat i no llegiré cap més aquest senyor ja <ríe> l'has tingut prou sí? d'aquesta senyora, sí molt bé, doncs uh, Mercedes Castro un, un descobriment, no, com dèiem sí, sí. que només té dues novel·les hem començat per, per la segona on, sí. on aquest títolamentis, però doncs també I, anirem i a la primera, que és d'aquella afirmació que diu, i punto. i punto <ríe> Allà una dona amb, amb ganes sí, de manar. Sí, sí, eh? També... és de veure com descriu el personatge. Molt bé, doncs estarem a l'expectativa, de moment ens quedem amb aquesta mantis. quina editorial? Sabem quina l'ha editat? Mira, no us suporto porto, no, us, no perquè m'he descuidat el llibre, perquè el tinc tant tan al cap, bé, vull si dir que no... Bé, no, no... si anem a la llibreria i demanem mantis. No, no, no, segur, segur, i ja el pròxim ja dia que us vegi o que us parli us ho diré. Val, mm? perfecte. No... no et preocupis perquè anem a la llibreria Mira, si ho tenim aquí... Tenim aquí la fotografia... Però de... no sabem l'editorial. no sabem l'editorial. Ah. Ja, ja, ho ja, tenim, ja ho tenim. Ja ho Alfaguara. <laughs> <laughs> doncs mantis d'Alfaguara, l'editat, Mercedes Castró. Dolors, moltes gràcies. A vosaltres, bon dia. Que vagi bé.